Panamako paperen mundu guztia rapatu dueno jartzuna izan duen honetan, Intermonosfan giza biden aldeko erakundeak salatu du munduko bankuak bideratuta, inberzio asko paradisu fiskalen bidez egiten direla, diru hori pobrenei laguntzeko izan arren Juan Jose Miguel. Munduko bankuan naziobatuetako batuetako da eta urtero inberzioak egiten ditu errialde pobrene eta batez ere espirituak egin eta onarrezko gaien horliura ziurtatzeko inberzio horiek empresa privatu enbidez egiten dituzte, eta Intermon osfan esalatu du Afrikan egiten dituzten inbertsioetan, enpresabiek zerga gutxia orden diren lekuetara eramaten dutela dirua, eta oso larritza jodute jokaera hori. Ez genfinean, enpresa hoieko ordeindu barreko zergen bidez, Afrikako herrialda hizkuntza ezkuntza sare edo osasun zerbitzuak antolatu ditzaketelako. Munduko bankuak Afrikan egindako inberso geienak, Sahara egualdeko herrialde pobretan egin zituenia, ez bat ez ere, azpia hitura obetzeko. baina, proiektu horietako dirua jasuzuten enpresa geienek, herrialde horietara eraman beharrean, Maurizio Huartetara eraman zuten, zerga gutxiago ordeintzeko. Intermonek goosalatu du jokaera beste beste di publikoa delako kobernuek nazio batuei ematen dietena alegia. Enpresen zergak dira berriz herrialde pobroei jasozaketen diru apurra euren alor publikoan zerbait egiteko. Intermontek bestalde kanpaina bat egin dio muu guztiia baina batez ere Europan zergen garrantzia aldarrekatzeko zerga direlako gizarte justu eta orekaatuagoa eraikitzeko bide nagusia eta zergak ez ordaintzeak, azken injustizia handitztzen duelako.